Harmadik fejezet. A feladat. Bevallom, megborzongtam ezekre a szavakra. A doktor hangján is érzett a megrendülés. Mélyen felkavarhatta, amit elmondott nekünk. Holmes izgalmában szinte meggörnyett, és szemébe megjelent a kemény, hideg ragyogás, amely mindig egy bizonyos jele volt annak, hogy felajzotta valami. Tényleg látta a nyomokat? Ahogy most önt, és mégsem említette senkinek. Mi értelme lett volna? Hogy lehet, hogy más nem vette észre? A nyomok körülbelül húsz yardra eshettek a holttestől, és senki sem törődött velük. Gondolom, én sem igen törődtem volna, ha nem ismerem a sátán kutyájának históriáját. Sok juhászkutya van a földön Feltétlenül, de azok nem jöhetnek számba itt. Szóval nagy volt? Óriási! A holttest közelébe semmit sem talált, igaz? Semmit. Milyen idő volt az nap éjszaka? Ködös, fújt a szél. Esni azonban nem esett? Nem. Hogy fest az allé tulajdonképpen? Két sorvény tiszafából áll, tizenkét láb magas és teljesen áthatolhatatlan. A sétaút közepén körülbelül nyolc széles. Van valami a fák és a sétaút között? Igen, egy körülbelül hat széles gyepszőnyeg mindkét oldalon. Ha jól értettem, a sövénybe egy helyen kaput vágtak. Igen, létsz kaput, amely a lápra nyílik. Van egyéb kiárat is, úgy értem, hogy az alléból? Nincs. Ahhoz tehát, hogy valaki az alléba juthasson, vagy a házból kell kijönnie, vagy ha a mocsár felől közelíti meg, akkor a kapunát, igaz? A fasor végén van másik kiárat is, még pedig egy faházon keresztül. Ezt persze Sir Charles nem érte el. Nem, körülbelül ötven lábnyira feküdt tőle. Most hadd kérdezzek valami fontosat, dr. Mortimer. A nyomók, amelyeket felfedezett, csupán az ösvényen voltak láthatók, vagy a füvön is? A füvön nem látszott semmi. Az ösvénynek azon az oldalán voltak, ahol a kapu van? Igen, pontosan azon az oldalán voltak, ahol a kapu van. A dolog kezd érdekelni, de van itt még valami. Zárva volt a kapu. Zárva, és le is volt lakatolva. Milyen magas a kapu? Körülbelül négy láb magas. Könnyen át lehet jutni rajta? Elég könnyen. És milyen nyomokat figyelt meg a kapunál? Semmi különöset nem vettem észre. Az ég szerelmére? Hát senki sem nézett körül ott? De igen, én magam is. És nem talált semmit? Hát valahogy össze volt kavarodva az egész. Egy bizonyos, hogy Sir Charles öt vagy tíz percig ott állhatott. Hát ez honnan veszi? Kétszer ütötte le a hamut a szivarjáról. <gül> ez igen, mit szól hozzá, Vacson? Új kollégánk van, amelyet mindig is szerettünk volna. Lábnyomok? Csupán saját nyomai maradtak hátra ezen a darab kavicsos részen. Egyéb nyomokat nem tudtam fölfedezni. Sherlock Holmes türelmetlen mozdulattal ütött a térdére. Ó, bár ott lehettem volna, kiáltotta. Az eset úgy látszik megérdemli a legnagyobb figyelmet, s igazi bánya egy valódi szakértőnek. Sajnos a kavicsos ösvényt, amelyből valószínűleg egésztő tényt olvashattam volna, ki azóta nyilván változtatta az idő, és a felismerhetetlenségig feltúrták a kíváncsi pajasztok lumpái. Ej, ej, kedves doktor Mortimer, hogyhogy nem gondolt rá, és rögtön értem küldjön. Tudja, mekkora felelősséget vett a vállára? Nem küldhettem önér, Mr. Holmes, pedig egyszerűen azért, mert akkor fel kellett volna fednem az ismertetett tényeket, már pedig ugye, megmagyaráztam, miért gondoltam helyesebbnek, ha hallgatok. Megkülönben is, mondja csak bátran. Vannak dolgok, amelyek a legokosabb és legtapasztaltabb detektív képességeit is meghaladják. Szóval azt hiszi, hogy földintúli jelenséggel állunk szemben? Hát ezt nem mondanám. Nem, de nyilván gondolja. A tragédia óta, Mr. Holmes, több olyan eset jutott tudomásomra, amely nehezen egyeztethető össze az általunk ismert természeti törvényekkel. Nocsak. Felfedeztem például, hogy jóval a szomorú eset előtt többen láttak a lápvidéken egy hasonló lényt, amely könnyen lehet a Baskerville család démona, s amely semmiféle a tudomány által eddig ismert élő nem azonosítható. A megfigyelők embjelhanzóan állítják, hogy a szörny hatalmas volt, és hogy fekete szőre foszforeszkált, hátborzongatóan vonított, és egy túlvilági lénybenyomását keltette. Informátoraimat keresztkérdéseknek is alávetettem, de kivétel nélkül egy keménykötésű helybeli nemesember, egy kovács és egy környékbeli paraszt ugyanúgy mondták el megfigyeléseiket a szörnyel kapcsolatban. Tapasztalataik viszont tökéletesen egybevágnak azzal, amit a legenda beli kutyáról tudunk. Biztosíthatom önöket, hogy a körzetben olyannyira nyira lett a félsz, hogy mostanában alig ha vállalkoznék rá valaki, hogy ének idején kimerészkedjék a lábföldre. És maga dr. Mortimer természettudományos képzettségű ember létére csak ugyanazt hiszi, hogy természet fölötti jelenségről van szó? Nem tudom, mit gondoljak. Holmes vállat volt? Én mindeddig csupán evilági esetekre korlátoztam tevékenységemet, mondta. A magam szerény módján küzdöttem és küzdök a gonoszság ellen, de hogy magát az ördögöt próbáljam nyakon csípni, ez eddig eszembe se jutott. Azt azonban el kell ismernie, Mortimer, hogy a lábnyom reális valami. A mondabeli kutya is elég reális volt ahhoz, hogy kiharapja egy férfi torkát, ez azonban mit se változtat a pokoli mi voltám. Látom már, hogy fizikusból metafizikussá akar átvedleni, dr. Mortimer. Na de mondja csak, ha mégis ezek a nézetei, minek jött hozzám? Miben lehetek segítségére én? Egyik pillanatban azt mondja, hogy értelmetlenség kutatni Sir Charles a másik pillanatban pedig arra akar rábírni, hogy már is fogjak hozzá. Azt nem mondtam, hogy fogjon hozzá. De hát akkor mi módon segíthetnék? Azzal, ha megmondja, mit csinálják Sir Henry baskerville el aki dr. Mortimer órájára pillantott, pontosan egy és egy negyed óra múlva érkezik a Waterloo pályaudvarra. Ő az örökös? Ő! Sir Charles halálát követően tudakozottunk utána, és felfedeztük, hogy Kanadába farmerkedik. A hírek szerint legalábbis amelyek eljutottak hozzánk, minden vonatkozásban nagyszerű ember. Hagyj jegyezzem meg, hogy most sem mint orvos beszélek, hanem mint Sir Charles végrendeletének meghatalmazott végrehajtója. Nincs több örökös, más nem jelentett be igényt? Senki más. Az egyetlen másik rokon, akinek még sikerült nyomára jutnunk, Roger Baskerville, Sir Charles ifjabbik fivére. A középső, a Harry fiú apja még fiatalon meghalt. Roger a legfiatalabb, a féle fekete báránynak számított a családban. Az uraskodó hajlamú Baskervillekre ütött, és mondják, hogy szinte kiköpött mása volt a mondabeli hugónak. Angliában hamar égni kezdett talpa alatt a talaj, így aztán Közép-Amerikában menekült, ahol meg is halt 1876-ban Sárgalázban. Harry, tehát az utolsó Baskerville. 70 perc múlva találkozom vele a Waterloo udvaron. Táviratot kaptam, hogy badélelőtt érkezett meg Southamptonban. Nos, Mr. Holmes, mit tanácsol, mi legyen vele? Miért ne jönne vissza a családi fészekbe? Hát persze, miért is ne ugyanakkor mégis meggondolandó, hogy visszatérjene, hiszen valahány Baskerville letelepszik itt előbb-utóbb utoléri a végzet. Biztos vagyok benne, hogyha Sir Charles beszélhetett volna velem halála előtt, bizonyára tiltakozott volna ellene, hogy a család utolsó sarja, egy nagy örökség ha idejüljön erre az átkozott helyre. Viszont takadhatatlan, hogy a szegény, terméketlen vidék jóléte az örökös jelenlétén, mert áll vagy bukik. Mindaz a sok jó, amelyet Szörcsász eddig tett, nyomtalanul eltűnik, ha nincs lakója Bászkerville halnak. Azért jöttem ide ezzel az ügyjel, és azért kérek éppen öntől tanácsot, mert úgy érzem ez a kötelességem saját jól felfogott érdekeimmel szemben is. Holmes egy darabig gondolkodott. Hát foglaljam össze a feladatot, mondta. Önnek tehát az a véleménye, hogy valamiféle földön túli erő hatására Dartmoor veszélyes helyé vált a Bászkerville számára. Ez a véleménye, nem de? Annyit minden esetre mondhatok, hogy vannak bizonyos jelek, amelyek erre mutatnak. Pontosan. De gondolja csak meg, ha a teória helytálló, vagyis, hogy más világi erők játszanak közre, a balsós éppul utolérheti Londonban is az ifjú embert, mint Devonban. Az olyan ördög, amelynek csupán annyi a hatalma, mint egy egyházközségi sekrestésnek nem lehet igazi ördög. Ön egy kicsit túl könnyedén kezeli ezt az ügyet, Mr. Holmes. Bizonyára nem tenné, ha lett volna személyes élménye is. Ha jól értettem, az a véleménye tehát, hogy a fiataluraság épp oly biztonságban lesz Devonban, mint Londonban. Ötven perc múlva itt van. Mit javasol? Azt javaslom, uram, hogy hívjon kocsit fütyencsen a spáni jeljének, amely már kaparászta a bejárati ajtót, szépen induljon el a Waterloo állomásra, és várja meg a ször Heli t És aztán? Aztán majd nem mond neki semmit. egész addig, amíg el nem döntöttem, mi a teendő. Mennyi időbe kerül, míg ezt eldönti? 24 órában. Holnap tízkor itt várom, doktor Mortimer. Nagyon hálás leszek, ha meglátogat. Ami terveimet illeti, sokat segíteni, ha magával hozná Sir Henry Baskervilt is. Ahogy kívánja, Mr. Holmes. Mortimer a mondott időpontot kézelőjére firkantotta, és a maga különös, bóklászó szórakozott módján elsietett. Már a lépcsőnél járt, amikor Holmes utána szólt. Ö, még csak egyetlen kérdés, dr. Mortimer. Azt mondta, hogy Sir Charles Baskerville halála előtt többen látták ezt a jelenést a láb területén. – Igen, hárman. – A haláleset után is látta valaki? – Erről még nem hallottam. – Köszönöm, jó napot! Holmes a belső elégedettségének azzal a nyugodt kifejezésével ült vissza a székbe, amely nála mindig együtt járt azzal, hogy neki való feladatot kapott. – Megy valahová vávadszol! Feltéve, ha nem segíthetek valamiben. Nem, drága barátom, ha itt lesz az ideje, majd jelentkezem. Az ügybizonyos nézőpontból tekintve remek, sőt, egyedülálló. Ha véletlenül Bradiff boltja felé jár, szólna neki, hogy küldjön nekem egy font erős pipa dohányt. Köszönöm szépen, örülnék, ha úgy intézné dolgát, hogy estig elmaradhasson. Szeretném összegezni benyomásaimat ezzel a hallatlanul érdekes ügyjel kapcsolatban. A megfeszített agymunka óráiban, amikor a bizonyítékok minden egyes részletét gondosan mérlegelte, s szinte kiátszva őket egymás ellen különböző elméleteket állított fel, és amikor végleg elszokta dönteni, mely tényezők fontosak és melyek lényegtelenek, nos, e fajta foglalatosságai idején barátom egyenesen igényelte a visszavonultságot és a magányt. Egész napomat klubomban töltöttem hát, és estig visszasetértem a Baker Streeti lakásunkba. Nem sokkal kilenc óra előtt léptem be újra a szalomba. Amikor kinyitottam az ajtót, első benyomásom az volt, hogy kigyulladt a ház. A helység annyira tele volt füsttel, hogy az asztali lámpa fénye is alig tört át rajta. Miután mégis beléptem, hirtelen megnyugodtam. Az erős pipadóhány szaga folytogatott és köhögtetett meg előbb. A kötfátyolon keresztül csupán körvonalait láttam Holmesnak, aki összekoporodva ült az egyik karosszégben, szájában fekete cseréppipája. Körülötte papírgombócok tucatjai. – Tám megfázott, Watson? – kérdezte. – Nem, de ez kész füstmérgezés. – Tényleg elég sűrű? Jó, hogy mondja. Hogy sűrű? Kibírhatatlan. – Hát akkor nyissa ki az ablakot, egész nap a klubjában volt, mi? – Na de kedves Holmes! Miért? Tehát igazam van? Persze, de hát honnan a... Megzavarodott képemet látva felnevetett. Maga olyan friss watson olyan gyönyörűségesen friss. Nem tudom megállni, hogy ne fordítsam kicsit maga ellen a fegyveremet. Esik az eső, sár van, s egy úri ember elmegy hazúról. Este úgy tér meg, hogy közben mi sem változott rajta. Kalapja is, cipője is ragyog. Egész nap ült valahol tehát. Na de hol? Barátai nincsenek, hol is lehetett volna máshol, mint a Hát persze, hol is lehettem volna? A világ tele van nyilvánvaló dolgokkal, amelyeket soha senki nem vesz észre. Mit gondol például, én hol voltam? Maga itt ült. Tévedés, devonban voltam. Lélekben? Úgy, ahogy mondja. Testem itt maradt ebben a karosszékben, és távol létemben, két nagy kanna kávét, és rengeteg dohányt fogyasztottam. Miután maga elment, én leküldtem Stanfordhoz, és felhozattam a lábföld katonai térképét, s lelkem ezen bolyongott egy napig. Büszke vagyok rá, hogy egész jól kiismertem magam rajta. Gondolom, nagy léptékű térképről van szó. A térkép egész lésszetes, Holmes kiterített egy szeletet, és a térde fölött nézegette. Itt van az a rész, amely érdekel bennünket. Itt a közepén Baskerville Hall. Ami körül az erdő van? Az. Úgy sejtettem, hogy a tiszafa allé, noha a neve nincs feltüntetve, ebbe az irányba húzódik, mégpedig, mint maga is láthatja, a láttó jobbra, és vele párhuzamosan. Ez a kis település itt, Grimpen falucska, ahol Mortimer barátunknak van a főhadiszállása. Mint láthatja, öt mérföldes körzetben alig van néhány elszólt épület. Itt van például Lafterhall, Hall, amelyről szintén említés esik a históriában. Erről a házról itt ugyancsak szó volt ebben lakik, valószínűleg az a természettudó tepleton, ha jól emlékszem a nevére. Ez itt két parasztudvar, Hightor és Falmire. 14 mérföldre esik innén a híres Dartmoori börtön. Mindeme pontok között és körül terpeszkedik az elhagyatott, holt lábvidék. Ez tehát a színhely, ahol tragédia játszódott le a közelmúltban, és ahol nekünk is lesz szerepünk nem sokára. Ronda hely lehet. Hát igen, a díszletezés a lehető legkiválóbb. Ha egyszer tényleg meg akarja lenni az ördög valahol, hogy beavatkozzék az emberek dolgába, jobb helyet nem is választhatott volna. Szóval maga is hajlik rá, hogy természet jó okokkal magyarázza a történteket. Az ördög megbízottjai lehetnek húsból és vérből valók, nem gondolja? Mindenek előtt két kérdést kell tisztáznunk. pedig először, hogy egyáltalán történt-e bűncselekmény, másodszor, hogy mi volt ez a bűncselekmény és hogyan követték el. Persze, ha dr. Mortimer sejtése helyes, és valóban olyan erőkkel állunk szembe, amelyek kívülesnek a természeti törvényeken. Ez esetben nincs mit nyomoznunk. Addig is azonban, mielőtt erre a következtetésre jutnánk, mindenféle más magyarázatot is meg kell vizsgálnunk. Be lehet csukni az ablakot, ha nem zavarja. Fura, de nekem az a véleményem, hogy a koncentrált atmoszféra elősegíti a koncentrált gondoskodást. Addig még nem jutottam, hogy egy ládába bújjak, ha gondolkodni akarok, de meggyőződésem ez volna a logikus következménye. Nos, átgondolta az ügyet? Igen, épp eleget gondoltam rá egész nap. Eredmény? Nagyon különös história az biztos, van valami sajátos karaktere az egész ügynek. Egyes részletei ugyancsak szembeötlőek. Például a lábnyomoknak ez az elváltozása. Mi a véleménye erről? Mortimer azt mondta, hogy Söld Csász lábújhegyen haladt tovább az allé hátra lévő részén. Csak azt ismételte el, amit valamilyen marhasz mondott a vizsgálatkor. Mi a fenének járná valaki végig lábujjhegyen az allét? Hát akkor szaladt vacon. Kétségbe futott, hogy az életét mentse. Addig futott, míg meg nem szakadt a szíve és össze nem esett. De hát mielől futott? Erre kell majd rájönnünk, egy biztos, hogy az elhunyt már akkor félőrült volt a félelemtől, mielőtt elkezdett volna futni. Hát ezt honnan veszi? Föltételezem, hogy az, amitől annyira félt a lápon át közeledett feléje. Ha pedig ez így van, és ez nagyon valószínűnek is látszik, csak olyan ember kezd el házától elfelé futni, ahelyett, hogy feléje futna, aki már előzőleg eszét vesztette. Ha elfogadjuk a lókupec vallomását, hogy tudnélik Sir Charles segítségért kiáltozott, Abba az irányba futott, ahonnan a legkevésbé várhatott segítséget. Aztán van itt egy másik kérdés. Kit várt ezen az estén, és miért várta éppen az alléban, és miért nem odabent a házban? Azt hiszi, várt valakit. Barátunk öreg volt és beteges. Az érthető, hogy az esti sétára indult, de az már ellentmondás, hogy ilyen kellemetlen ködös időbe tette ezt. Hihető-e azonban, hogy a rossz idő ellenére mégis megállt 5-10 percra, hogy ez Doktor Mortimer, akiről nem mertem volna ennyi gyakorlati érzéket feltételezni, nagyon helyesen következtette ki az elszó cigaretta homuról. De hát, Sir Charles, minden este kiment sétálni? Az lehet, de kétlem, hogy minden este megállt volna a lápra nyíló kapunál. Éppen ellenkezőleg. A jelek azt mutatják, hogy írtózott a lápvidéktől és elkerülte. Ezen az éjszakán mégis ott várakozott. pedig ez az éjszaka volt az, amely megelőzte londoni utazását. A dolog alakul, Vacon. A kép kezd összeállni. Szabad nem hogy adja ide a hegedűmet. Egyelőre ne törjük tovább a fejünket, várjuk meg, mi lesz reggel, és fogadjuk dr. Mortimert és Sir Baskerből.